فَاتَّقُوا الله تعالى حَقَّ التَّقْوَى وَاسْتَمْسِكُوا مِنَ الإسلام بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَاعْلَمُوا رَحِمَكُمْ الله أن أَجْسَادَكُمْ على النار لا تَقْوَى فَخُذُوا حِذْرَكُمْ فإن وَصِيَّةَ الله فَإِنَّ وَصِيَّةَ اللَّهِ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ هِيَ تَقْوَى اللَّهِ يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ولقد وصين الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله ايها المسلمون عباد الله إن من القضايا الكبرى التي بينها الوحي بالمثال الحي بالمثال الدقيق نجات المجتمع وهلاكه نذكركم ketika iman baada ya kumhimidi Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na kuhusieni kadhalika na yuhusiana nafsi yangu katika sala la kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala wa waislam unwani ya hotuba yetu ya leo tutakumbushana katika jambo muhimu sana Miongoni mwa mambo ambayo ni makubwa sana katika Uislamu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyapigia mifano iliyokuwa hai ndani ya Quran swala lazima la najatul mujtamaa wa halakul mujtamaa kuokoka jamii lakini pia kuangamia kwa jamii وتمطيقيا مثالا وكووكا جميع لكن كذلك مثالا وكوغاميه في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواطئ فيها كمثل قوم استهموا في سفينه متى صلى الله عليه واله وسلم ان تطيقيه مثال وهي جميع جميع يوت فيت عندما امه واسلام ان تطا صلى الله عليه وسلم كنجيا يا مثال وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم yualimu hathihi al-umma bil-amthila ni mara nyingi sana mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiufundisha umma kwa njia ya mifano katika hadithi hii anayoisimulia nu'man ibn bashir radiyallahu anhumana anasema amemsikia mtume sallallahu alayhi wa sallam akifundisha akisema masal alqawm eh, fi hududillah mfano wa mtu aliyesimama katika mipaka ya allah anaishi kwa mujibu wa maamrisho watu hawa wanaishi kwa kufuata maamrisho ya allah na kukaa mbali na makatazo ya allah subhanahu wa ta'ala mfano wao ni mfano wa watu ambao istahamu wa ala safina Wamepanda meli alafu wakagawana sehemu za kukaa fa asaba fakan faasaba baadhi asfalaha katika meli hii waliyoipanda baadhi wa mekwa upande wa juu na wengine wamekwa upande wa chini fakan alladhina fi asfalaha iza istaqaw min almaa maru ala man fawqahum ikawa wale walioko upande wa chini wanapohitajiya maji lazima wapande juu ili waweze kuteka maji kwa namna iliyokuwa nzuri faqalu wakashauriana wakasema lau anna harakna fi nasibina khirqa muoneje kama tutatoboa upande wetu wa huku chini tutengeneze tobo iwe ni rahisi kuchota maji wala mnudhiman fauqana kwa kufanya hivyo Tutakuwa hatuouthi ndugu zetu walioko huko juu. Tukitaka maji tunachota moja kwa moja pasina haja ya kwenda kule juu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kasema fa in wama aradu. Hawa ndugu zao walioko juu ambao wamesikia fikra hii ya ndugu zao walioko upande wa chini. Endapo watawaacha wakatoboa ile meli kwa sababu tu wapate maji kwa namna iliyokuwa nzuri halaku wa halaku jamiian Hawa walioko chini wakishaitoboa wa meli meli itazama na meli ikizama wataangamia walioko chini kadhalika walioko juu wataangamia kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa in ala aidihim Najau wa naju lakini kama watawazuia na maazimio yao haya ambayo sio sawa Najau watawaokoa ndugu zao hawa na wao vile vile watakuwa ni wenye kuokoka ndugu zangu katika iman hadhal masal mfano huu anaotupigia mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yusawiru lilmujtama'i bisafina almakhira ala abab alhaya anatupigia mtume sallallahu alayhi wa sallama kwa mfano huu wa meli ambayo meli hii imebeba watu watu wenyewe ni fiamu mujtama ni kundi la watu mbalimbali katika jamii na watu waliopanda katika meli hii Mtume sallallahu alaihi wasallam amewagawa katika makundi matatu kundi la kwanza tawaifatuun qa'imatu ala hududillah ni kundi ambalo limesimama katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala amratun bil ma'ruf fa'ilatun laha wa tuna 'anil laha hili ni kundi la kwanza la watu walio katika meli hii watu hawa wamesimama katika mipaka ya Allah wanatekeleza maamrisho ya Allah wanayaacha makatazo ya Allah lakini wanawaamrisha wenzao kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na wanawazuia pale wanapoona wakitoka katika maamrisho ya Allah hili ni kundi la kwanza lakini kundi la pili tawaifatu waqi'atun fi hududillah Ni kundi ambalo linaingia linachupa mipaka ya Allah Subhanahu wa Ta'ala Lakini vile vile ni kundi ambalo mu'attilatul liwajibati al-amri bil ma'rufi wal nahyi Limenyamaza wao wanaingia katika maasiya lakini pili ni watu ambao wamezuia wamejizuia na wajibu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya wao hawafanyi yaliyokuwa mema lakini vile vile hawamrishi yaliyokuwa mema lakini pia wanayaona maovu yanafanyika wala hawashughuliki Wataifatun taifa na kundi la tatu tara fala tanha anhu linuona munkar wala halizuii wa tudrikul linajua alliyakuwa mema wala ta'amuru bihi Allahu tabaraka wa ta'ala mithla at-ta'ifati thaniya ili kundi la tatu ambalo wanayaona maovu yakifanyika wamenyamaza wanayajua alliyakuwa mema lakini hawaamrishhi mtuma sallallahu alayhi sallama, amewashabihisha na kundi hili la pili ambalo linafanya maovu na linayaacha ya alliyakuwa mazuri yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala Ayyuha almuslimuna ibadallah ayyaha wa Allah inna hadha almathal hakika mfano huu mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yumathilu lana najata almujtamaa wa halaka almujtamaa mtume sallallahu alayhi wa sallam anatupa taswira anatupa mfano wa kuokoka kwa jamii na kuangamia kwa jamii Sababu ya kuangamia kwa jamii ndugu zangu katika iman na kuitoboa meli hii ya jamii ambayo imebeba makundi haya ya jamii fushu almunkarat ni kuenea kwa maovu ni kuenea kwa munkar ndani ya jamii yakaenea maovu kiasi kwamba hata kama maovu hayo ni ya mtu peke yake lakini sisi tunaona wala hatukatazi anaweza kuwa Mtu ni mwema katika jamii lakini alionao ndani ya ile jamii ni watu wanafanya maovu na maovu yale anayeshuhudia kwa macho yake wala hakatazi Hii ni sababu miongoni mwa sababu za kuangamia kwa jamii Mama yetu Ummul Mu'minin Zainabu bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha Sa'alati an-Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kailatan, anahliku wafina salihuna ya rasulallah zainab binti jahshi alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipozungumzia mtume alayhi salatu wassalam athari za kuenea maovu katika jamii na watu wakanyamaza faqala laha an nabiy sallallahu alayhi wasallam na'am itha kathra alkhabath mtume akasema Ndiyo, pamoja na uwepo wa watu wema katika mujtama kama wataamua kunyamaza wakayaona maovu yanafanyika wakanyamaza hawaamrishii aliokuwa mema hawakatazi aliokuwa maovu akasema tu mtu kwamba alhamdulillah mimi sifanyi lakini ananyamaza mtume anasema wataangamia wote wenye kufiwa alahbab alkhariquna lisafih alahbab alkhariquna lisafinate almujtama wale wenye kutoboa wa jahazi wenye kutoboa meli ya jamii womul mudiyauna lihududillah ni wale ambao wametoka katika mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini kadhalika wale wa yaona maovu yakafanyika alafu wao wamenyamaza wote hawa wanaingia katika hali ya kutoboa meli ya jamii ambayo kama ikiangamia ikazama wao wa hawawezi kusalimika ndugu zangu katika iman amebainisha mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kaifiyat ihlaki hadha almujtama Allah tbaraka wataala amebainisha namna gani inaangamia jamii ya watu Wanamna namna hii wako waliokuwa wema lakini sehemu kubwa wanafanya maovu na hawa wema wamenyamaza wala hawakemei hawaamrishi aliokuwa mema wala kukataza zaliokuwa mabaya Allah jalla wa ala anasema katika Qur'an wa idha aradna an nuhlika qaryatan امرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا اي امرناهم بالطاعه الله نسمع باليت unapokutaka kuiangamiza jamii fulani امرنا مترفيها اي امرناهم بالطاعه wale ambao ni ashabu nniam almutrafin wale ambao Allah jalla wala amiwapa neema amiwapa mali wana hali nzuri katika jamii Allah tabaraka wa taala peleka maamrisho yake anapopeleka maamrisho yake fata marrad almutrafuna min wale ambao ni watu wa neema matajiri wenye nafasi wanafanya tamrud wanafanya jeuri kwa nafasi walizokuwa nazo wanafanya jeuri katika maamrisho ya Allah subhanahu wa taala wa adhharu fasaduhum wakishafanya jeuri wanadhihirisha ufisadi wao ndani ya jamii fahaqqata 'ala al-jami'i kalimatu ikitokea hali kama hiyo watu wote wanastahili neno la adhabu la Allah subhanahu wa ta'ala adhabu ya Allah jalla wa 'ala inapokuja inawakumba wote waliofanya na wale ambao hawakufanya lakini waliona munkarati zikifanyika wakawa ni wenye kunyamaza ayyuhal muslimuna ibadallah Injawa wa Allah inma mathal as-safina yuwaddahu bijala in najati mfano huu wa jahazi au meli Aliyotupigia mtume umesallallahu alayhi wa alihi wa sallam unatubainishia sababu za kuokoka na kusalimika kwa jamii lakini vile vile na sababu za kuangamia kwa jamii miongoni mwa sababu za kuokoka kwa jamii au meli hii ambayo imeibeba jamii ni kule kusimama katika wajibu almutamathilu bilamri bilmarufi wan nahya anil wajibu ambao upo katika jukumu la kuamrishana yaliokuwa mema na kukatazana yaliokuwa mabaya ndugu zangu katika iman umma huu wa mwisho wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min aina nalati al -afdalia? ubora wetu sisi umetoka wapi kwa sababu ya swala la kuamrishana mema na kukatazana mabaya kuntum khaira umma ukhrijat lin-nas ta'muruna bilma'ruf wa tana'huna 'anil munkari, billah Allah anasema nyinyi umma wa mwisho umma wa Muhammad mmekuwa ni umma bora kwa nini tumekuwa ni bora kwa sababu tuna sifa ya kuamrishana mema na kukatazana yaliokuwa mabaya nyumati zilizotangulia kanu la yatana'huna 'am munkarin fa'alū Walikuwa ni watu wa waamrishani mema wala hawakatazani yaliokuwa mabaya. Hivyo Allah Subhanahu wa Ta'ala akawalaani: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Isra'ila 'ala lisan Daud wa 'Isa ibn Maryam, dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanaahuna 'an munkari wa fa'aluhu, labisa makanu yasna'un." Dogo zangu katika imani, kama sababu ya kuangamia kwa jamii hii, bila shaka watakao kuwa bora katika umma, watakaokuwa kuwa bora katika jahazi, watakao kuwa bora katika mujtamaa ni wale watu ambao wanasimamia jukumu la kuamrisha yaliyokuwa mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Ndio maana katika mfano aliyoutaja Mtume sallallahu alaihi utawakuta wale wenye kubeba jukumu hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafanya ni watu walioko katika tabaka la juu fa asaba ba'dhum wa asfalaha Wale waliokuwa juu wakaamua kubeba jukumu la kuwazuia ndugu zao walioko chini wasitoboe jahazi kwa nini wanatambua kwamba jahazi likizama hawatasalimika wao kwa sababu wako juu ndugu zangu katika imani lakini mfano huu aliotupigia mtume sallallahu alaihi wasallam mfano wa meli kama wale ambao walioko juu watawaacha ndugu zao walioko chini wakaitoboa wa meli hii kwamba wakizama watazama pamoja katika mfano huu raddun ala shubhatin qa'imah ndani ya mfano huu mtume sallallahu alaihi sallam anatupa majibu ya shubha ambazo zinatengenezwa na watu wa maovu baadhi ya watu hawaridhiki watu wakiamrisha mema na kukataza yaliokuwa mabaya inaonekana ni kuingilia huria ya mtu mbona mnaingilia uhuru wa watu achana na mambo ya watu kwani akipata madhambi ana kuhusu vipi laa ndugu zangu katika iman adhabu ya allah pale inapokuja katika jamii pale watu wanapokuwa kiona maovu yamefanyika wao wamenyamaza adhabu ya allah tbaraka wa taala ikija haitombakisha mtu ndio maana katika mfano aliotupigia mtume sallallahu alaihi wasallam akasema fa inni yaturukuhum wa ma aradu halaku wa halaku endapo hawa walioko juu Watawaacha ndugu zao walioko chini na fikra yao ya kutoboa meli wakizama watazama pamoja. Wa in akhadhu ala aydihim Najau wanajau jamia. Lakini kama watawazuia nazima yao mbaya hii waliokuwa nayo wataokoka walioko chini hawatozama. kadhalika na wale waju pia nao watakuwa ni wenye kuokoka ndugu zangu katika iman Wajibu huu wa kuamrisha mema na kukataza mabaya ni wajibu wa kila mmoja katika Waislamu. Si wajibu wa wasomi peke yake, si wajibu wa mashehe peke yake. La! Tutambue kwamba tuko katika chombo kimoja ambacho kama kikizama tunazama sote. Wa ala nabii wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ايها المؤمنون عباد الله اوصيكم ثانية واوصي نفسي المقصره بتقوى الله جل في علاه انه لقد فاز المتقون نكوسيني دغ زانغو فيله فيله نيهوسيا نفسي الله سبحانه وتعالى نكمتش الله maana yake ni kutekeleza maamrisho ya Allah na kuacha makatazo ya Allah. Hii ndio maana nyepesi ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dugu zangu katika imani inna sharafa muhimmatil ihtisab hakika jukumu lililokuwa la thamani la kuzuia yaliokuwa mabaya katika jamii na kuelekeza na kuamrisha yaliokuwa mema katika jamii la yanhasru biwadhifatin rasmiya tufahamu na tuzingatie kwamba jambo hili Sila watu ambao wameajiliwa katika ihtisabu. Sila watu peke yake wanaofanya kazi ya kuamrisha mema na kukataza mabaya kwamba watakuwa ni mashehe peke yao, watakuwa ni maustadhi peke yao, bal wajibun 'ala al-jami' kullihi, bali ni wajibu 'ala al-mujtama' kullihi. Ni wajibu wa jamii yote, ni wajibu wa kila mmoja katika jamii. Ndugu zangu katika imani, lakini katika mambo yanatakiwa yajulikanwe vizuri kwamba jukumu hili la kuamrisha mema na kukataza yaliokuwa mabaya ni lazima mtu afahamu kwamba huyu mwenye kufanya jukumu hili ana sifa maalum lazima sifa hizi zikamilike kwake miongoni mwa sifa hizo ni zile alizozitaja Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala حيث قال من امر بالمعروف ونهى عن المنكر anasema yoyote ambaye atabeba jukumu la kuamrisha mema na kukataza yaliyo hayuna alima bima ya amurubihi bihi awe ni mwenye maarifa katika lile analoliamrisha alimam bima yanha anhu anajua vizuri anafaya kutosha katika yale anayoyakataza kwamba ni mabaya rafika fima ya amurubihi bihi awe na lugha nzuri lugha laini awe mpole katika yale anayoyamrisha yaliyo kwa mema rafiqan fima yanha anhu kadhalika yalla anayakataza atumie lugha ya upole hii ndio manhaji ya wa, wa Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio manhaji ya mitume Allah subhanahu wa ta'ala Allah tbaraka wa ta'ala anamwambia nabii Musa akimtuma kwa Firaun akbaru tawghiyan ala wajhi al-ardh faqul lahu la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha hapa tunajifunza kwamba swala la kuamrisha iliyokuwa mema na kukataza iliyokuwa mabaya vyo vyote itakavyokuwa mtu ni muovu lakini bado anahitaji kuhurumiwa anahitaji rehma ya Allah lakini anahitaji lugha nzuri kwa kuwewe dai ambaye unamlingania ndugu zangu katika imani falilmu idhan qabla al wa arifqu ma'al amri wal hilm ba'da al amri wakati tunapoamrisha upole unatakiwa lakini baada ya kuamrisha upole unatakiwa vile vile lakini vile vile ndani ya kuamrisha ionekane huruma kwa yule ambaye unamamrisha au unamuelekeza ndugu zangu katika imani hii ndio habari ya safina ya mujtama na hii ndiyo taarifa ya kuangamia kwa jamii Fakunu mwao mwa njaa gairahu. basi ndugu zangu katika imani Kuweni ni katika wale ambao wataokoka katika jahazi hili lakini vile vile kuweni ni sababu ya kuwaokoa wengine ambao wamebebwa katika jahazi hili asifike pahala mtu akaona kwamba mambo haya, haya ni husu. mambo haya ni ya watu binafsi Tuwache kuingilia uhuru wa watu kala wa kuja Haito mbagua yule ambaye ameona maovu kisha akanyamaza watakufu fitnatan la tusiban alladhina zalamu minkum khassa iogopeni fitna iogopeni mitihani iogopeni adhabu ya allah subhanahu wataala ta'ala ambayo pindi itakapokuja Haito wasibu tu wale waliofanya maovu bali hata wale walioona uovu ukifanyika wakawa ni wenye kunyamazia ndugu zangu katika imani. Hali halisi ya jamii sizungumzii jamii hii ya hapa peke yake bali jamii ya Kiislamu katika maeneo mbalimbali mbali. swala la kukumbushana swala la kuamrishana mema na kukatazana yaliyokuwa mabaya linakwenda likitoweka limebakia katika baadhi tu ya maeneo labda tukikutana kama hivi kwenye misikiti labda kwenye muhadhara khalas lakini ndani ya maisha yetu ya kila siku aweza mtu kumuona Muislamu anafanya jambo ambalo sio zuri Jambo ambalo ni baya ana uwezo wa kumpa nasaha ndugu yangu mche Allah jambo hili ni jambo baya muogope Allah wewe ni Muislam lakini sha'iratul amri bil ma'ruf wal nahya anil munkar inakwenda ikitoweka na tufahamu ndugu zangu katika imani jambo hili litakapotoweka miongoni mwa athari zilizotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam ni pale itakapofika tuna nyanyua mikono yetu dua asema Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam لا تامرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر او ليوشكن الله ان ينزل عليكم عذابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم او كما قال عليه الصلاة والسلام من هنا انا يسمع متوم صلى الله عليه وسلم كلغه يا بالمعروف والله والله متاامرشه يليكو wala tanhawunna 'anil na wallahi mtakatazana yaliokuwa mabaya au Allah au inakaribia pale mtakapoacha wajibu huu wa kuamrishana na kukatazana allah jalla waala ala atateremsha adhabu duniani atateremsha mitihani atatuteremshia mbali mbalimbali iyadha billah kisha tutanyanyua mikono kumuomba na dua zetu ni zenye kujibiwa ahibati fillah kwa hiyo ondoka na ujumbe huu katika Ijumaa leo kwamba sisi tuko katika safina tuko katika chombo na chombo chenyewe ni hii jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifananisha hii jamii, na chombo sote tuko katika chombo kimoja tuko baharini na tunawaona wenzetu mpango wa kutoboa hiki chombo kwa sababu mbalimbali wanazozitengeneza wao kila mmoja abebe jukumu la kuwazuia hawa watu wanaotaka kutoboa chombo. kwa sababu kikizama watazama na sisi pia tutazama Allah Jalla waala tunamuomba asujalie katika wale ambao ni wenye kunyamazia munkarat tunamuomba Allah Subhanahu wa taala atujalie ni katika waislamu wenye ghera na dini atujalie ni katika waislamu ambao wanachukia maovu pindi yanapofanyika na ni daraja tatu ndugu zangu katika imani Ima uwe ni mwenye kuamrisha mema au uwe ni mwenye kukataza na kuyakimbia au ifike wakati nafsi yako iyachukie ile mabaya hakuna daraja ya 4 Mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam amezitaja ni daraja tatu hakuna daraja pahala, ya nne ikifika ma pahala tukayazoea mambo maovu yanafanyika umekaa na ndugu yako anafanya maovu unaona wala uwezi kutu. wallahi baada ya pale hakuna hakuna chembe ya imani imebakia katika nafsi kama hata munkarati hatuwezi kuzitukia Allah wasallu wasallimu على من امرتم بالصلاه والسلام عليه فقد قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم ارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقناعذاب النار والحمد لله رب العالمين